az RT-szerdai kiadása Mol Tamás ellenpont, valamint Rácz Viktor részvételével. Sziasztok! Sziasztok! András mindjárt kezdetben egy nagyon-nagyon nagy ö, hírrel, egy nagyon-nagyon fontos és, és dicső büszke hírrel szeretne szolgálni számunkra. Hát nemzetünk életében az mindig vannak nagy pillanatok, és, és vannak olyan pillanatok, amikor az összefogás, az együtt gondolkodás, az együtt lélegzés, az együttmozgás az nagy-nagy az teljesítményekben tud megnyilvánulni. Rekordokat érünk el, még hogyha a napokban, még hogyha nem is egyedül, hanem jelentős külföldi segédlettel, hiszen tegnap megdőlt Budapest melegrekordja, a mai napon megdőlt az mindenkori országos melegrekord. El lehet mondani, hogy ezek... A napok, a magyar történelemnek és az elmúlt 40 év önpusztító gazdálkodásának a legdinamikusabb, leginkább. Hát, hogy milyen nevennek a rekordok könyvének? Guinness rekordok könyvébe való pillanatai ezek a mostaniak, és ezúton szeretnénk átadni akár saját magunknak, akár minden hallgatónknak a gratulációnkat. Igen, megcsináltuk, megvan. Igen, Sikerült. Adalatos, és szeretnénk ezúton is megköszönni egyrészt a fővárosiaknak, akik tegnap könyvelhették el a valaha volt legnagyobb fővárosi meleget, hogyha jól tudom. Ja, ja, ja. Valamint ma megdőlt az országos melegrekord is, ami egy fantasztikus hír, méghozzá ma koradíl után pontosan egy órakor megdőlt az országos melegrekord, úgyhogy szeretnénk gratulálni minden magyarországinak, aki egy kicsit is hozzátett ehhez, nyilván egy akár egyetlen egy hajszárító bekapcsolásával, mindenki a maga részéről kivette a részét ebből, ebből a melegedésből, úgyhogy külön a melegeknek, aki gondolom, hogy még sokkal többet tettek ennek a dolognak az érdekében, ők maguk is melegítették a légkört, valamint hát a, a, a mindenki másnak, aki egy, aki egy kicsit is a magáiból hozzátett ehhez. És, és hogy ne legyen sovinizmus a vége ennek a jelenlegi helyzetnek, hogy önelégült magunkba fordulás és büszke válveregetés, hogy csak mi magyarok, azért mindjárt mindjárt tegyük hozzá, hogy bár van benne részünk, nem ment volna ez egy nagy globális nemzetközi összefogás nélkül. Emlékezzünk meg az Amerikai Egyesült Államokról, mint a világ első számú dioxid kibocsátójáról a kínáról, aki az utóbbi időkben felzárkózik ebbe a nemes versenybe, és, és mindenképpen emlékezünk meg arról, hogy milyen nagy és bátor a magyar politikai elitnek a hozzáállása, amikor a kb. három hónapban az Unió Öko konferenciáján Magyarország bejelentett, hogy ő nem tudja elérni, nem tudja vállalni azt a kritériumot, hogy 20%-ra legyen 2020-ban a megújuló előforrások aránya. Mi azt mondtuk, hogy nem, nekünk újabb rekordok kellenek, és, és bár kis nép vagyunk, az ambícióink hatalmasak, és ennek mindenképpen nagy-nagy örömmel és nagy-nagy büszkeséggel tölt el engem, és szerintem azt gondolom, hogy az egész szerkesztőséget is. Igen, igen. Én ezt klímalogikának hívom, és ez egy problematika nagyon nagy, és én nem szeretné pánikot kelteni a tragikomikus történettel kapcsolatban. Van egy tragikus oldala is. Ez a tragikus oldal valóban az a klimalogika, ahol mind nagyon, nagyon melegünk van, ezt le akarjuk hűteni, de miközben ezt lehűtjük, hogy a tegnapi betelefonáló is egyébként ez nagyon így van, fűtjük a környezetünket folyamatosan ezennel, felszólítok minden magyar ámpogárt, aki érti, amit mondok, hogy kapcsolja ki a klímát. Mert fűti a levegőt, holnap újabb rekordot döntünk, utána megint, és minél hidegebbet akarunk magunknak, annál jobban felfűtjük a földet, majd végül együtt felrobbanunk, megfulladunk bele, és sajnos a felzárkózó Kína felzárkóztatja Indiát, felzárkóztatja az egész régiót. Hogyha esetleg Dél-Amerikája is egy lélegzethez kap és elkezd felzárkózni, kocsikat vesznek, klímákat szerelnek be, és a fogyasztói társadalomban tovább fűtik a bolygót. Akkor egy szimbolikus aktussal én most itt a stúdióban kikapcsolom a klímát. Ne tedd de, de, de, mert fűtjük a levegőt plusz három fokkal itt a mi környezetünkben. Van drást, jel, van most, de újabb és újabb rekordokat. De semmi másról nem beszéltem, hogy örüljünk a rekord. Hát, ami most van, el... bérjük ki, tovább már ne fűtsük azzal, hogy de, magunkat tönják. De, de, de magyaráz meg nekem azt lézi. Ne a klimalogika, a klimalogika szociálisan is működik, de. ha egy problémát meg akarunk tehát oldani, olyan eszközökkel oldjuk meg, ami magát a problémát növeli, erősíti. De tovább meg tudnál győzni egy ilyen sportolót arról, hogy az a, az a rekord, amit felállított, az már elég. Most már elég. Ne tudunk megfejődni, de hagyd el, hagyd, ne folytasd, ez már jó, már a csúcson vagy. De ő érzi, hogy még van benne több, még ki tudna. Magából többet. Hát így van, így van ez velünk is. Hát egyrészt melegünk van, másrészt meg becsvágyóak vagyunk. Na hol állítsuk meg az embereknél, az emberek gondolkodásában állítsuk-e meg, vagy valóban a, nem is az államok, és nem is más államok, India, Kína, hanem a multinacionális vállalatok, ahol döntéshozók vannak, ami fölött a tulajdonosirétek van, őket mi érdekli? És mi hogy jutunk el oda, hogy őket befolyásolhatjuk, illetve ők hogyan és miért befolyásolnak minket ebbe az irányba, hiszen ebbe ők is belepusztulnak, ha marad a 20 inkább csak 5, és pár szigetel jól érzik magukat, újabb száz év után milyen világot építenek föl? Ez is elhangzott hasonlót. Miért ezt a kultúráis politikát folytatjuk? Hiszen, és ez nagyon fontos, és ez a tragikus rész, ez a komoly rész, kutatások, 10 éves, 40 éves, sőt 150 éves kutatások, mikor elkezdtünk a lószarból átmenni a kocsiba, és már nem lovakkal, hanem autókkal jártunk az nem a lepett el minket félelmünkbe, hanem most már az olaj, akkor is tudtuk, hogy ez az ipari forradalom milyen irányba indul. Már az első paraszt mondta, hogy mi fog történni. Tehát az ipari forradalom irányát kéne, egy új, új sínt kéne építeni ezzel a vonateli, ami robog bele a semmibe, elkanyarodni. Vannak olyan kutatások, amik alapján tudjuk, hogy mik az energia előállításának a biológiailag kedvező feltételei, hogyan tudunk energiához jutni, amire szükségünk van, senki nem tagadja, és, és arra is szükségünk van, hogy valamilyen mértékben kielégítsük a vágyainkat. Legfőbb vágyunk a boldogságra való ösztön, hajlam, ha korábbi vágyakat elégítünk ki, hát mások azt mondják, megromlik a társadalom, elbuzul vége. Például, mindegy, nem is probléma, mert akkor ugye mondják? életképtelenné válik önmagától, de az, hogy másokat is megfolyt, és egy ilyen rendszer, amit a kapitalista ipari forradalom valóban a robja, hogy mondja, 150 éven agyütőmbe indult el, jó sokan születtünk hozzá, jó nagy energiával és jó nagy erőforrásokkal elindultunk ebbe az irányba, és visszük a semmibe a vonatot. Meg lehet állítani, tudjuk a módszerét, miért nem tesszük. Miért nem? Mert önök nem tudnak, mi nem e. tudunk róla? Vagy a tulajdonosok nem tudunk e. beszélni, vagy miért nem? Ez, ez a kérdés. Egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy akciófilmbe illő jelenet, sőt, én nem tudok elképzelni akciófilmet, mert sokféle akciófilmet láttam már, olyat is, amikor teherautófejjel le helikoptert. Én nem tudom, a múltkor ezt láttam például a. a, a Charlie angyalaiban, de olyat még nem láttam, hogy egy robogó vonat elé kiugrik valaki és simpáját épít. Tehát, most Ez Kínába pont. Erre fel, fel az emberiséget, hogy jó lenne, hogyha valaki a vonaton. A tankok lenne... elé álljon egy zacsorral valaki, persze. Na jó, de várjál, tank elé állni az egy meglehetősen bátor dolog, de legalább elképzelhető. Higgyünk tehát, benne, hogy várjá, nem a meghalni áll, akarunk. Kompjúter animációval sem képzelhető hogy valaki egy robogó vonat elé sineket épít. Tehát azért próbálnak legalább valami elképzelhető dolgot az emberiség de. Nagyon cinikus vagy. Ö, megpróbálom, megpróbálom. De... Hogyha, hogyha nagyon röviden. Ő, Afrika az föld élés akkor miért viszünk neki segélyeket? Egy. Kettő, azért viszünk is egy. Ez az afrikai Te... földíró ez várjál Ez, ez, van ez van a a, el. El. idején volt igaz. Egyiptomban ez, ez mindig ez igaz az lesz. Az lesz. Valószínűleg úgy néz ki, hogy ahol a legtöbb az erőforrás, az energia és az ásványkincs, ott a legdurvább a szociális-politikai lobby, az ellen, hogy bármilyen szerveződése legyen a közösségeknek, civil formában. Ezért örülhetünk, hogy mi olyan társadalomban élünk, ahol ez megtörtént. A mi civil öntudatunk a béka segge sem sehol, nem is látjuk, még a semmi. De lehet, hogy erősíthetjük a civil öntudatunkat, mert rá lehetőségünk az Afrikában élő, az a, a elveszett gyermekek, nem is az elveszett gyermekek városa, melyik volt az a film, a, a, az Istenek városa, helyzetében felnövő gyerekek, fegyverrel, ugyanaz a történet, ásványkincsekben gazdag terület, szociálisan, politikailag, kulturálisan meg van folytva. És innentől kezdve a kizsákmányolás nagy ütemekbe halad, és valóban a nyugati társadalmak élvezik ennek a vágykielégítő játékát. Én bemegyek, és minden vágyamat kielégítem. Akármilyen vágyamat. Ebbe én is, Dél-Amerika folyamatosan már régóta, vagy Afrika, vagy a keleti régiók belehalnak. Bele, valami rabszolgatartó társadalom vagyunk, eltávolítottuk a rabszolgát. 1500, 2000, 3000, 4000 re nem látom. Zsákba van a macska. Falhoz lehet vágni. Ja, Ugye? A következő Nyilván ugyanez a diák, sziget egyébként, ahova kimegyek, beszarok, ráhugyálok, megiszi, eldobom, és nem látom a lakájt, aki egyébként kinyalja a seggen, másnap reggel elviszi a szemetet. Hát ebben a logika nyilvánvaló, hogy könnyebb a zsákbarakot macskát falhoz csapni, mint egy élő macskát megfojtani, bár néhány filmrendezőinknek ez is sikerül, De ha tükörbe nézzük, mi a vagyunk fú, a macska? Már! Hát az a kérdés, hogy mi vagyunk a macska, vagy mi vagyunk az, aki a zsákbarakta a macskát és a falhoz csapja, és hirtelen csak azon kapjuk magunkat, hogy a fejünk fölött egy zsák bezárul, és ha valaki a falhoz minket Pontosan. Ne? Szóval, Viktor, döntsed el, döntse el, döntse el, hogy ültetjük. Nem, nem, nem Viktor, Te fogod me meg és adott, és hogy kikapcsoljuk hogy... a klímát, vagy nem. Mert jelenleg ja. akkora, de jelenleg akkora önbizalmat adunk mi a szolgáltatunk mi a hallgatóinknak, hogy gyereket írnak, hogy Látjátok? Ti sem kapcsoljátok ki a klímát! Tehát, hm. így ez Ezáltal ez, ez is, nem, ez, ez is azt, muta, azt mutatjuk hát, fel nekik, hogy hát igen, megtehetitek ti is, hogy ne kapcsoljátok ki. Viktor, most a te kezedben az, az, az a meg... renomé, másrészt az országnak a sorsa. Újabb rekordok, vagy pedig fenntartható fejlődés. Kapcsolod kapcsol, ki a klímát, majd a szünetbe egy picit bekapcsolod most kikapcsoltam a de témát. jó, a témát. Ezzel, a, ezzel az teljesen jogos. Én ezt mondom, hogy senkitől igazán... nem várom el, hogy ő dögöljön meg otthon a melegbe, de el kell gondolkozni azon, és valószínűleg amellett is lehetne tüntetni a buziság mellett, ugye nagy nagycsaládosok, országos egyesülete is kimehetne az utcára tüntetni, a demográfia adatok ellen, miért nem teszi, miért nem, miért nem ö, ébresztjük fel egymást civil öntudattal, miért nem megyünk ki tüntetni, az ellen, hogy használjunk olyan klímaberendezéseket, ami környezetbarát, de... jussunk az energiához <gül> környezetbarát módon, és talán, hogyha gyorsan vízautóra cseréljük magunkat, és kialakítunk egy másik rendszert, nem kapitalista diktatúrát, akkor lehet, hogy még túlélni az állján. emberiség, illetve a, mondjuk de... a leszbi de... nők azon gondolkoznának, de... hogyha esetleg mégiscsak szülnek, akkor majd az a gyerek milyen világban nő föl. Tehát az, hogy a buzik, az, hogy a buzik tüntetnek a, a saját buziságuk mellett, és akkor ebből mondjuk egy olyan következtetésre jönni, fontos aki téma. Ezt látja, aki ezt látja, az mondjuk megbuzul, ahogyan te használtad ezt a kifejezést. Ez szerintem legalább akkor a hülyeség, mint hogy, van, mint hogy egy szingli látja a nagycsaládosoknak a tüntetését a, a nagycsalád mellett, és akkor az hazamegy, mm. és gyorsan beleélvez az asszonyba, gumit meg Na kérhagyja. rosszul is leszek, ha a buzik buzikat akartak volna propagálni. Jó, de nem, tehát hogy itt nem is erről van szó, hanem arról, hogy szerinted egy ilyen tüntetés, egy ilyen demonstráció, mondjuk a. Mondjuk a melegeknek a feladása. Az nem, arról szól, hogy Jö. ők ki akarják nyilvánítani azt, hogy nekik szabad, nekik ők megnyilvánulnak, ők nyíltan teszik ezt, és ők ennek... nem bujkálnak. Ennek Egyszer, a személyes. az, az, az szó, szó, hogy legyetek ti is buzik, mert az olyan jó, tehát ezt így gondolod, hogy ez erről szól ez Van teszik, ö, teszik, ö, a, a, a demonstrációnak egy el. olyan jellege, hogy igen, hogy, hogy, hogy valamit valamire fölhívja a figyelmet, az üzenetet meg lehet határozni, nem érdekel, hogy mi volt a bozik üzenete, a tolerancia valószínűleg az erőszak, ami megjelent, az el is ítélhető, de a, a nagycsaládosok vagy a klíma melletti tüntetésnek az üzenete lehet az, hogy vegyétek észre, hogy folyamatosan, miközben mi szeretnék hűteni magunkat, maga a hűtőszekrény 10 fokot csinál, fűtünk nem, nem, az kérdés, nem jó az irány. Hogy mondom, hogy ér, ne mi? a szomszéd kurva nagy kocsját irigeljen, mert az csak egy idég ott megállt a tudomány, legyek ennél több, és próbáljam észrevenni, hogy miért kell olyan kocsit vennem, Miért vagyok benne abban a rendszerben, Mária, ahol én ezt a fogyasztást. Már várjál fog... Tamás! Tehát, hogyha meglátom én azt, hogy tüntetnek a nagy a sok gyerek mellett, és azt demonstrálják, hogy ez milyen jó is. Akkor erre az egyszerű ember úgy fog reagálni, hogy hogy és gyerek csinál mert elgondolkodik az, hogy hm, ezek a demográfiai adatok, hm, ezek aggasztóak. Hm. Hogyha 40 év múlva nekem nem lesz gyerekem, és nem lesz egy felnőtt, és szintén potens gyerekem, akinek sok gyereke lesz, azok már az én unokáim, akkor itt nagyon-nagyon nagy bajban lesz ez a nemzet, mert itt aztán a felborulnak a demográfiai ráták. És én... ezért megy hova is csinál gyereket? Hát, szerintem Igen. létezik ember ebben az országban, akinek ezek a motivumai arra, hogy gyereket vállaljon? Ezt Valószínűleg a hit, mér? hogy lesz jövő, fenntartható a fejlődés, élünk még 10-20-30 év, év, év múlva, érdemes, ez belül még talán ösztönösen is érezhetjük. Szeretném, hogyha, hogyha mondjuk én azt mondom, hogy igen, gyerekek, csináltok sok gyereket, és szeressétek a jövőt, és építsétek, akkor ez hatással van már ki. Mit írjátok meg, hogy mit gondoltok ne, erről? Bármilyen hatással. Rohadt meleg van az a azt kérdezi az, meg ez, amit az előtte is mondtál, hogy ez a műsor, mint demonstráció, demonstráció a józan ész mellett, stb. Ennek van-e van bármi, van -e bármi foganatja az emberek fejében? Nem biztos, hogy van. De erről már volt szó többször. Vissza kell kapcsolni a klímát, ez és ez úgy kell a felmelegedés a ellen küzdeni, ahogy most látjuk, hogy a politikai elitünk hogy küzd, és őket De kell követni, vagy. és rájuk kell figyelni, mert, mert látszik például, hogy a hőség marketing az hogy működik, tehát hogy, hogy én komolyan mondom, hogy az elmúlt egy évben, amikor nem volt ilyen Hatalmas hőség, nem találkoztam a szolgáltató államnak még a romjaival sem. Most viszont látom azt, hogy vizet, ami még, hát mondjuk az ásványvíz az nem így különösebben drága dolog, de csak van ára, azt viszont osztogatják. Tehát megjelent a szolgáltató ára, mert azki osztogatja. Hát a budapesti önkormányzat, a rendőrség, mindenki vizet osztanak a dugóban, vizet osztanak Budapest egy csomó helyén, azt mondják, hogy az emberek menjenek be a közintézményekbe. Ez a de ez a ez a cirkusz, amit szorni kell. Nem hát, mondom, nekem azt tetszik, és azért mondom, hogy kapcsoljuk de... vissza a klímát. Azt tetszik, hogy egyrészt elutasítjuk azt, hogy, hogy a megújuló energiaforrások azok 20%-ra növekedjenek Magyarországon az elkövetkező 11 évben. Másrésztről viszont igenis teszünk a klíma változását, valamilyen módon próbáljuk az emberek életét, hát kicsi könnyebbé tenni ebbe a borzalmas örségbe. Haló, haló? Sziasztok, Péter István vagyok. Háló! Most buzizni kell? Tehát nem mások, vagy, vagy melegek, tehát nem... De most miért, de miért kéne nekünk PC módon kifejezni magunkat? Tehát, hogy nem mindegy, hogy hogyan hívjuk őket? Tehát, ha azt mondjuk rájuk, hogy buzik, akkor az, azzal, az, azzal most mi a probléma? Hát, Erre vagyok kíváncsi. Tehát miért kéne így vagy úgy hívni őket? Hát... Miért? Hát, nem... Mert így, így, így helyes. Miért helyes? Mert, mert? mert rád azt mondják, hogy hogy büdös magyar vagy, hanem azt mondják... Ne, hogy ne, ne, ne de a, bálunk, a, a büdös bálunk. az egyértelműen egy negatív jelző. A Buzi az meg valami, ami esetleg pejoratívért lett az évek évtizedekre. Nem is egy negatív jelző, mert de ö, ha visszaemlékeztek, azért a ti a, szoktátok mondani, ugye a nácizmus, meg a kommunizmusba ugyanúgy megjelölés volt a Buzi. De, de figyelj, a helyzet az az, hogy Ebben az országban a homoszexuálisokat, azokat buziknak hívják. Ez egy rossz szó lett. A buzi szót, azt most már egy rossz szó, ki kell a szó, A buzi az egy olyan szó, ami nem mutat semmi másra, csak arra, aki olyan. a buzi. De ha azt mondom, hogy meleg, nekem pont az a pejoratív, érted, mert a meleget azt így ráakasztották a buzikra, mert hogy ő, ő, ő egy ilyen kis meleg. Jobban bírják tehát, a globális felmelegedést és picit melegebb a testőmérsék lehetjük el mint A a meleg Mondjuk azt, hogy homoszexuális. Most nem őket védem, mert Isten ment szóval... <gül> <gül> Látod, ez a különbség köztünk, mi meg őket védjük és közben buzinak hívjuk őket. <gül> Jó, én, én meg, meg, meg őszinte ember vagyok, én nem szeretem se őket, se másokat, egyébként. Hogy jákokat lehetek, rasszista, akárminek le lehet nevezni, nem érdekne. Mocskos erők. <gül> így van, így van, ezt is lehet én mondani. Ezt is lehet mondani. Heterófóbb vagy. A másik meg az, hogy múltkor volt nektek egy műsorotok, már régebben be akartam telefonálni, hogy volt ez a, a holokauszt nap. Emlékeztek vissza, hogy erről is volt téma nálatok, a holokauszt napról. Ö, azt mondjátok meg nekem, hogy egy olyan nép, amelyik a 20. és a 21. században 3 millió állampolgárt kiírt egy másik fajból, annak miért kéne Nem a nép ki, nem a nép ki, hanem egy hadsereg, a hadsereg azt pedig tudjuk, hogy hogyan működik, parancs a hadsereg, van hadsereg, benne, várjál, várjál, várjá, várjá, mert az izraeli hadsereg az állampolgárokból áll. Tehát kötelezett, kötelezett, az teszett, hogy kötelező, szóval kötelező katonává válik. vagy egész életében menekülhet mindenhol a világban, csak oda Jogos, mellett, amit, amit mondasz, a másik, csak nem a... Ezt a másik fajt ezt megfelejtsd el, légy szíves, jó? Hmm. Mert ez meg nem pusztán piszizmus, tehát nem arról van szó, mondom, hogy nem piszi módon fejezed ki magad. Akkor úgy mondom, hogy a paleszti népből, amelyik, ugye vannak a koncentrációs táborok, ugyan ez megy most palesztinában, ugyan az mi volt 60 évvel ezelőtt, vagy 63 évvel ezelőtt. Ugyanez megy. De ez ellen többször emelt szót ez a műsor. Teljesen jogos, de... Ja, ja, teljesen Igen, jogos, egyébként a... csak mit szóval a... De most a... ez a... hogy ide? Nem, ez csak ez ugyanaz, mint a homoszexualitás, vagy a buzi. Ha. Teljesen nem ugyanaz, csak mondom, hogy én már régebben akartam betelefonálni, csak dolgozok, és ő, nehéz szól, amikor cipers egy szekrint, akkor nehéz beleszólni a műsorba. És ő, azért mondom, hogy már régen... Piszkálta a csőrömet. Senkit sem szabad kirekezteni, nem kell tőlük félni. Ha valakit ki akarunk rekeszteni, azt jelenti, hogy félünk tőlük. Na, ennyire félünk, az, az alaptalan. Senkitől ne A gyerekek, nem kell kirekeszteni senkit. Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szállakozzon a humanitárius katasztrófát láttán. Jegyezzen ön is az Apocalypszis ertérészfényeiből. Legyen nyertese a pusztulásnak. Mert a pénznek nincs szaga. Nekem alaposan elegem van egyébként a piszizmusból. Tehát alaposan elegem van abból, hogy új, új beszélszótárat akarnak nekünk adni, és újra akarnak minket tanítani mindenféle szavakra. Például, ne, például hát nem tudom, ne hogy, hogy, hogy, hogy ne használjuk azt a kifejezést, hogy cigány, hanem használjuk azt a kifejezést, hogy roma jaj, jaj, jaj. Hogy ne használjuk azt a kifejezést, hogy buzi, hanem használjuk azt a kifejezést, hogy meleg. Ne használjuk azt a kifejezést, hogy zsidó, hanem használjuk azt a kifejezést, hogy héber. Vagy, vagy én nem tudom énben. Mi, mi mindenre találnak ki jó kifejezéseket, és akkor most ezzel, hogy. és így ilyen módon lekódolják a nyelvet. Tehát, ha én azt a szót használom, hogy buzi, akkor nyilván utálom őket. Ha én azt a szót használom, hogy roma, akkor nyilván szeretem őket. Hát, de legitimizálják azokat, akik ezt, ezeket a fogalmakat megrontották. Meg igen, igen, és bizonyos emberek privilegizálnak bizonyos kifejezéseket, és a privilegizált kifejezésekhez hozzárendelnek bizonyos privilegizált értelmezéseket. Tehát a, a Roma az már azt jelenti, hogy én védelmezem az ő jogaikat. A cigány az azt jelenti, hogy utálom, és hogy csöpredék és hogy takarodjon nem te Indiába. Holott ez egy állatság. És ezt erőltetik rá a társadalomra, hogy bizonyos kifejezésekkel gyakorlatilag már determinálsz egy véleményt. És mi van, azzal, a... mi van a... ro... az, hogy valakit románnak hívsz, az, csak annyit árulsz el magadra, hogy ugyanúgy megkülönbözteted, de te őt így kiemeled, és megpróbálod magadhoz fölhúzni. Egyrészt, másrészt, mi van a fogalmainkat, kifejezzük sokféleképpen, nem csak szavakkal, tehát ö, mi van az árpácsához zászlóval, vagy az egyéb fogalmi szimbolikákkal, a szimbólummal amik... ugyanaz a történet, Ugyanaz a történet, hogy ö, megint csak egy-egy szimbólum, vagy egy fogalom köré olyan ö, ö, sértődések vagy érvek csoportosulnak, amivel aztán nem tudunk mit kezdeni, és, és tényleg csak arra jó, hogy, hogy, hogy ez csak közéletünket, és ne pedig azok a prioritások, amik igazán fontosak. Például, hogy lokálisan hazudnak, globálisan arra sincs szükség. Tehát, hogyha a CNN-en keresztül, vagy bármilyen adón keresztül áramló szar jön felénk, az világos, hogy, hogy tudjunk róla, ha a éheznek, kihasználják, kizsákmányolnak. Viszont, ha, ha a lokális politikai kultúrát nézzük, és médiakultúrát, akkor itt már hazudni kell. Én nem olyan meredek asszociációi vannak. Most mondom, engem. ez a Meredex asszociáció arról szól, hogy ha eltávolodtam Most a problémától négyezer kilométer, akkor már tudhatok róla, úgyse tudok rá hatással lenni. Nyugodtan mondhatják, de itt már hazudni kell, mert itt meg az igazságot nem tudhatom. hány iskola van, hány kórház van, milyenek a szociális problémáink, mi a valós prioritás, ami mentén nem tudunk előrébb jutni Magyarországnak. Van-e jövője? A... Magyarországnak Ezért, nem amúgy... az a történetisége, hogy arról beszélgessen, hogy bozi, nem buzi, mik a fogalmai. Magyarországnak lehet hogy van kitörési lehetősége egy ilyen kapitalista világban, fölfogja és értékeli, mint közösség a környezetét, azaz a világot, és erre még választ is adhat a kultúrájával, a hagyományaiban, az saját értékeivel. Ez lehet a mi közösségünk, a mi államunk, ez lehet egy cél, egy irány. Magyarország példát mutathat, akár Európában miért nem tudjuk elképzelni, hogy a tudósainkra rátámaszkodva, a hagyományainkra ráépítve, az értékrendünkből kiindulva ebben a helyzetben a Magyarország mint állam, az a picikis, kis senki, Dávid, góliát, neki ne nekivennek egymásnak, és győzünk. A kicsi Magyarország olyan, Segítséget ad a világnak, kutatási eredményekkel, a kultúrájával, a példamutatásával, látod? hogy valami történjen. Kicsit hangosabb, de, mint aján, én. De te ezt látod? Én azt látom, hogy ebben az országban erre a lehetőség megvan. Azt látom, hogy azok az országok, akik ezt felismerték, hogy közösségük arról szól, hogy megvédjék magukat a másik a külül, nem pedig arról, hogy egymást öljék meg, akkor van probléma emberek. Nem, megint össze kell fogni Magyarországnak. Megint van szükség az összefogásra. Nincs, nincs körülöttünk béke és nyugalom, hogy megint a kurva egymást. Nem! Nincs rá idő. Majd utána, húsz év múlva, amikor rendbetettük a környezetünket, rendbetettük az életmódunkat, rendbetettük azt a kapitalista diktatúrát a helyére, ahova való, az államot a helyére, ahova való, hogy a mi közösségünk morális értékeit megvédje, ha ez sikerült, és egyébként van jövője az emberiségnek, akkor megint lehet kurványázni, buzizni, meg cigányozni, meg mindent. Egyébként értelmetlen és valóban megkülönböztetés ezzel való foglalkozás is. De pusztán azért, erre most nincs időm. Tehát és az ha igen igen, búzzunk, igen, igen, igen. Igazán azért ne buzítsunk cigányozzunk, mert erre most nincs időnk. Vagy azért nem is van ennél. De hogyha ezeket a fontos problémákat megoldottuk, akkor úrja, újra itt, a, itt az ideje és a helye. Lehet sorozatokat szexuális nézni. Jó, hát ez nem A kirekesztésnek megbélyegzés. Prioritás. Van, most történetesen nincsen időnk, most fontos a prioritás <gül> Még az is, is lehet, van. hogy megváltozzunk, és elmúlnak ezek a buta, ostoba előtéleteink, amiket száz évek óta próbálnak nagy művészeink leverni rólunk. Shakespeare, Molière, bárki. Egyszerűen vicc, hogy még mindig ilyen Őtéletesen astobán működünk. A, a, egy olyan világ ahol egyébként, valóban 16 éve a szocializmusból való kiugrásban, mi Csetamást mondjuk, hallgattunk, most már így már a Elgord magyarázás. Nem a, nem a Shakespearenek a velencei Kalmár című drámája az mondjuk nem kifejezett az a. Hogy mondjam, tolerancia lecke. Állítsuk le ezt a kapitalista mentalitást, ami abban megjelenik. Nem kapitalista mentalitás jelenik benne. Az kőkemény antiszemitizmus. Jó, de azért annál szofisztikáltabb egy picivel. De gyerekek, de gyerekek, akkor jó. Akkor jó, igazatok van. Most nyírjuk ki egymást, mindenki menjen haza, vegyen vissza a fegybereket. Robbantsuk fel egymást atombombával. Ne várjuk ki azt a 20 évet, amíg lassan együtt megfulladunk. Ne, fölösleges. Van Muzika, Lehet, ez ahhoz, hogy a buzikat melegeknek hívjuk, csak. De el... aztán az az az az az az nem érdekel, aztán nem évek. is beszéltünk ilyenről. Szóval arról van szó, hogy itt. Van egy pár SMS, -e, de rá nem nagyon tudnak reagálni, hogy megtanulják. Párom az étteremben kisebbségi pecsenyét rendelt, a pincér meglepődött, írja Viki. Kisebbségi Igen, ez az. De nem az az érdekes, hogy akkor, amikor mondjuk megjelent az a kifejezés, hogy meleg, ez nem olyan régen jelent meg, mint én. 15 évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy láttam egy meleg süll. Azt, azt mondta volna, hogy a múltkor találkoztam egy meleg barátommal, akkor így nem értettem volna, hogy így miről van szó, lázas volt, vagy nem tudja. Hogy ezt a kifejezést ezt így behozták a képbe. És akkor én ebből nem azt tanultam meg, hogy aha, tehát ők nem buzik, hanem melegek, hanem azt, így nekem ebből az jött le, hogy a havar van erre még egy szó. Minden közös. az is, hogy melegek. Minden közösség van még egy szó. Amikor megtanultam, hogy romák, azt olyan kb. 20 évvel ezelőtt hallottam először szerintem, akkor megtanultam azt, hogy, hogy, hogy nem csak cigányoknak lehet hívni őket, lehet hívni őket romáknak is. És akkor van még egy szó. Ami én mindig örülök, ha van még egy szó ugyanarra, mert azért az emberek bővebb a szókinse, és sokszor hogy egy mondaton belül, vagy két-egymás követő mondatban ugyanazt a dolgot akarja megnevezni, csak nem kell szó. Ismételnie. És akkor bejártesíti a másik szót. És aztán egy idő után ez azzal járt, hogy bejött a képbe az a kifejezés, hogy roma, vagy bejött a képbe az a kifejezés, hogy meleg, hogy most már nekem nem szabad azt mondani, hogy cigány, vagy nem szabad azt mondani, hogy buzi. És van egy ilyen betelefonáló, aki azt mondja, hogy ha azt mondom valakire, hogy ő buzi, akkor az azt jelenti, az már olyan, mintha azt mondanám rá, hogy, hogy büdös buzi. De nem, hát a buzi az nem büdös buzit jelent, mint ahogyan mondjuk, hogyha azt mondom valakire, hogy. hogy a bárja, várjál. Várjá. biztos, hogy biztos, hogy találok ide egy jó. a pofája. Az előbb volt is egy, előbb volt is ide egy, ide egy egy jó példám. Szóval. Hát azt mondod, de egy... Egy vagy... broker, vagy egy, vagy, egy, vagy egy rohadt broker. Na, hát a broker az, az, az, az mondjuk kell. az én szem, A, a az, az én az a az az szó. A buzi nem az. Na, jó, Na, az tehát én. Ebben én azt látom, hogy meg. Itt van egy történet, miről van szó. Identitás, keres magának a közösség. A közösségek magukat is elnevezik, és azt a közösséget, aztán a környezete is elnevezi valahogy. Így megszületik már két fogalom, plusz, azok a közösségek, amik egyáltalán alkotják a társadalmat, egymást is megnevezgetik, tehát minden közösség máshogy hívja a másik közösséget, akkor egy közösség szó. Von, ahány közösség veszi ja. Még ez is eljut, hogy ilyen világban is az azt, az, azt mondom, hogy buzi szendvics, az nyilvánvalóan sértő és megalázó és megbiegző. De mondom, Nem, a te közösségedben így? így fogalmaznak. A meleg szendvics az egy teljesen korrekt és teljesen píszi kifejezés. Halló? Halló, Robi. Az előző gondolatmenethez csak egy kérdés. Ha a melegekre van más kifejezés a buzi, a, az egyéb, amit mondtál, Próbálj meg a heteróra egy más kifejezést mondani, vagy próbálj meg a, a, a magyarokra egy más kifejezést mondani. Igen, én nem nincs. keresem abban az identitásomat, a, hogy férfi a, vagyok, kizárólag magában. Polyn az egész, hogy nincs. Tehát csak Igen. olyanra tudunk más-más kifejezést ráaggatni, aki más. Valóban, ők és ebben és a... a el, és áll, és tehát ők különbözteti meg. meg magát, hiszen ezzel megkülönbözteti magát, magáról jó, azt mondja, hogy jó, ő jól, más. Mennyire mennyire mennyire Romániába, is 12 kifejezés lesz a magyarra. De ez az ő identitása, hát hogy az az az buzi. Az meghallgatnám, hogy milyen kifejezés csomó. De a heteróra milyen kifejezés á, van, Robi? A, a heteróra a, a, a, milyen? Nálunk a románokat például szőrös talpóaknak hívják. nem, bocsánat, az pejoratív, az megint más. Megint... De a, mondjuk a szlovákokat tótoknak is hívják. Biztos lehet, de Robi, de, hogy a magyaroknak is van pejoratív. szinonimája. Az sem pejoratív. Na jó, de biztos, hogy van. De a te identitásodat a szexuális beállítottságot fogja majd képviselj? Tehát te azt mondadról. magadról. többek között igen, többek között igen. Akkor a mit mondasz, más. De, de miért? De miért az identitásod egy csomó? Normális! Ellenből áll. Az identitásod egy csomó elemből áll, abból, hogy magyar vagy, abból, hogy ember vagy, abból, hogy férfi vagy, abból, hogy, hogy. Tamásnak hívnak, abból, hogy nem tudod. Tehát egy millió. A, a nyelv. A hajszínedből, a nyelv van. Az árpátságos zászlód eset. Többek között. Hát nem tudok más kifejezést rá, de hát kéne hozni egy másik kifejezést, akkor nem kéne szót ismételnem folyton. Úgyis annyit nem, magyarkodom. Nem, nem magunknak nem kellene szót ismételni, hanem nekik nem kellene szót ismételni. Kik azok az ők? Hát a, a, most akkor, hogy mondjam, tehát akkor a, legyenek a, a homoszexuálisok, meg legyenek a, a, a, a, mit tudom én, a cigányok. Na, amikor a homoszexuálisok megnevezik a magyarokat? Így van, pontosan erre gondolom. <gül> de, de miért a homoszexuálisok, de mi, miért, kell, miért másképp mondja egy homoszexuális azt, hogy magyar, mint egy hetero? De nem, nem, nem, ott nem. nem. Félreértettél. Akkor hogy, hogy mondja egy, egy homoszexuális, egy heteroszexuálisra? Milyen más kifejezés mond, mert te mondod rá de az Két az úté, ki a Két homoszexuális. Csak a normális. Na jó, de várjál, várjál. De én nem vagyok a tagja a, van hol, a, a homoszexuális szubkultúrának. De biztos lehetsz benne, hogy a homoszexuális szubkultúrában erre vannak szlengek. Tudja, hogy vannak. Na, hát ezt a meleg a is egy meleg kifejezés. Kíváncsi, kíváncsi lennék. Tehát, érted a kíváncsiság... Hogyjuk ki mint a meleg témánál. Na azt írja nekünk Steve, hogy a a magyarokat bozgó. Oda bo Bozgárnak hívják. Okay. Sziasztok. Köszönöm. Hello, eló. Különben alapvetően nincsen igazad benne. Tehát, hogy én nem értem, hogy miért, miért ez a harc a részedről, hogy a, hogy a buzi szót azt, azt továbbra is legitimáljuk és használjuk, mert, mert egész egyszerűen tudomásul kéne venni, hogy van egy közösség, mondjuk, Jelenesetben a homoszexuális közösség, amelyik úgy érzi, hogy a buzi szóhoz, ahhoz elképesztő mennyiségű pejoratív tartalom társul, és hogy azt általában az embölye, emberek pejoratív módon használják, és ezért küzdenek ellene. Így volt uh, például az USA-ban a nigger szóval kapcsolatban. A nigger szó az egy kifejezetten pejoratív értelmű szó. Ma már 200-400 évvel ezelőtt a. a a négernek az volt, vagy a színesbőrűnek az, az volt a, a mindenfajta előítélettől, hát már a társadalmi előítélettől nem mentes, de, de semmi különösebb pejoratív tartalom nem volt mögötte. Amikor te azért harcolsz, hogy a, hogy a szó az továbbra is maradjon, Én társadal, társadalmi, hát ha, harcolsz, mert használod, és azt mondod, hogy a buziszónak ez a jelentése, számodra ez a jelentése, számodra ez nem hordoz egy pejoratív tartalmat, de azért az a közösség, amit definiált ezáltal, az, az a közösség, az a közösség viszont kikéri magának és sértőnek mióta találja. Vajta magyar, mióta vagy a magyarországi melegeknek a szóvívője? Ezt nem tudtam. Ellenbont. Ehhez, ehhez, ehhez a véleményhez a magyarországi melegek hogy kell, hogy, hogy, hogy azt, az, hogy valaki kikéri a niggerezést, valaki kikéri a buzizást. De legalább lennél meleg. Tehát azt kell. Akkor képviselhetném. ez várjatok, hogy a feketéket én védhetem-e fehérként? Igen. Egyrészt igen, másrészt ö, ö, nagyon jó South Park részt, és mu, muszáj reklámot ennek csinálnom. South Parkban ott volt felakasztva a fekete ember, a fehér ember, meg akasztott. És egy fekete azt mondta, hogy na ebből elég ez a rasszizmus, senki nem értette, hogy miért. Mire a fekete eljutott oda, hogy ja, itt észre sem vették ezek az emberek, hogy ott ez egy fekete, meg egy fehér ember, csak hogy valaki valakit akaszt. Tehát az, a, rasszi, a rasszizmus lehet, hogy már rég elhagytuk, lehet, hogy már de elhagytuk de ezeket súly... az előtéleteket, ezek a közösségek ragaszkodnak ahhoz, hogy ők ki vannak de itt a sörös üveg példája miatt nem ez van. Oh, és ezért a az András is. mellé állok, igenis, ö, ö, van, aki megsértődik, azt mondom hogy de jó, de jó, de kultúrális kulturális fogalmi módosítás. Háljunk már meg, hogy a magyarországi melegek kinyilvánítsák azt, hogy ők ezt a szót, hogy buzi, ezt ők gyűlölik, ők ezt nem akarják hallani, ez az ő számukra megbélyegzettséggel, ők ez. Erről ők van szó! Ez az ő számukra valamiféle pejoratív, valamiféle elnyomó, valamiféle ö, kirekesztő élel rendelkezik. És hogyha ezt ők kinyilvánítják, akkor arra fogok gondolni, hogy nocsak, hát akkor élnek itt ebben az országban melegek akik nem akarják hallani ezt a kifejezést, mert én őket megalázom ezzel a kifejezéssel. Ott lesz valaki emögött a vélemény mögött, a saját sorsával, a saját személyiségével, mm. és azt fogja mondani, hogy légy szíves, ne használd, mert ez engem sért. Na, ha ez meg fog történni, mint ahogy velem ez eddig még nem történt meg, akkor el fogok gondolkodni azon komolyan, hogy lehet, hogy mégsem kéne használom ezt a kifejezést, nem ér nekem ez a kifejezés annyit. Nem ér az én szókincsem annyit, inkább kihúzom belőle ezt a szót, hogy én ezzel megsértsek, megalázok egy ember. De jelenleg a jelen pillanatban az a helyzet, hogy itt ül velem, velem szemben egy tagbaszakadt heterós rác, és azt magyarázza, hogy e, ezzel! Megsértem! Ez így, így, legyen legyen már egy buzi, amelyik ezt mondja nekem, és akkor oké. Okay. De ellenpont pont is a legyen! Kéletben beszélget, és levezetik azt, hogy a buzikat mis ért. pont a, pont a példa gondolj vele, hogy a Niggerek egymás között Nigger. A leg, és, és, és, helyzet, és, tehát, és, és a egy fehér embernek a, leg, a legkomolyabb, tehát hogy mondjam, a legnagyobb elismerés egy fekete társadalom, vagy kis közösség részéről az, amikor őt befogadják annyira, hogy már ő is niggerezheti őket. De, ja, de, szöntem, tehát ez visszafordulhat. Csak... Szerintem annyira nem fogadnak be, sohasem egy fehér rát, hogy a, a, ugye, hát ugye, nem. Ugye ez... Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, vagy nem, száz, vagy száz, szerintem ezért már jár egy niggerezés. Ráadásul De <tos> volt egyébként ez egy filmben is, egy vagy vicces, öse. vicces volt egy ilyen börtönbe bekerült egy fehér ember, és akkor így mondta ott a, a sok feketének, akivel együtt volt, hogy érezze, hogy na mi van, nézze, nigger, ni és akkor így megállt így, a, me így a, a levegő, így csönd lett, néma csönd lett, és ilyen fagy fagyott lett minden. És akkor így a fekeit kijavította, hogy nem nigger, hanem nigga. Niga. <tos> és ugye ügy minden rendben volt, minden minden és ő volt a legnagyobb is az a lényeg, hogy háromlemi akcentussal kell kiejteni a trükkel, csak, akkor biztos, hogy nem egy és ilyen csási bunkó vagy, aki ártani akar így. Ninja, Titkos ninja, de kém, igen. Nem akar egy másik nigger vagy. És viagos. szerintem ebből egyébként csak annyi látszik, hogy ez egész nevetséges. De egyébként igazad van, András, de szerintem ezek csak divatok ennyi. Nem sajnos, vagy mert hát, a, vannak, van egy hát nagyon divatok nagy durva történet egy börtön történet, ahol a legerősebb mexikói börtönökben ott 55 öt különböző, hét különböző, tíz különböző nemzetiség őrüle, mert naponta megölnek egy embert egymásból. Nem, csak azt akartam mondani, hogy nézed, Robert, lehet nagyon jól hangzott az, hogyha majd te látsz egy buzit, aki majd szembeáll veled, és azt mondja, hogy ő ezt kikéri magadnak, akkor te hajlandó vagy ezen elgondolkodni. Ez biztos, hogy a, a meleg társadalom ezt, ezt a kegyet, ezt a végletekig köszöni neked, de azt gondolom, hogy csak érdemes lenne Meghallgatnod, hogy hogyan beszélnek ezek a melegvezetők, vagy maguk a melegek a melegségről, a homoszexualitásról. Hányszor használják mondjuk a különböző szervezeteikben, a, beszé a beszédjeikben, a, a közleményeikben a buziszót, én elmondom mondom neked egyetlen egyszer sem. A. Nem használják, át kéne és nem véletlenül, és nem véletlenül nem használják, mert ezer helyen megfogalmazták, hogy ez Magyarországon egy sértő, olyan mint a Raty, egy sértő tartalmú kifejezés, amit amit szerintem intelligens kultúrált ember nem azért nem használ, mert ezt ne lehetett volna húsz éve használni, hanem azért nem használ, mert van benne annyi empátia, és van benne annyi humánum, hogy nem akarja, nem akarja azokat a polgártársait, akik, akik Történetesen melegek, egy ilyen kifejezéssel megbántani vagy, vagy provokálni. Gondold ennek... el Andrés, hogy pont itt van az eszköz a kezében azoknak, akik igen provokálni akarnak, és jaj, a nagy örömmel, és azok fognak még ezerre buzizni. Igen, ezen sértősz meg, a hajat tovább. Tehát ez a, ez a mentalitás úgy szinte jelen van, tehát, hogyha egy, ő, én támadási felületet biztosítok, így erre, azok az emberek, akik sörösveget dobáltak, valószínűleg örülni fognak, ha megsértetnek egy jó párbuzit. Itt, pár egy, itt egy cigányul tanultam cigánytanártól. Jó, jó, ne Azért folytatom, jó? Megkért minket, hogy ne romázzunk, mert ilyen nyelv és nép nincs. Használjuk a cigány szót, mondta. De várja, most a cigány és a buzi szót, azt ne, ne Várját, keverjük a cigány, össze. Cigány az okay. Országos cigány önkormányzat, cigány, a cigányt azt használják, a cigányt azt a cigány, cigányok használják saját magukra, így definiálják magukat. Országos cigány önkormányzat van. Egy, egy, egy, egy olyan szó, aminek Nekem ugyanúgy, mint a, idővel, mint, idővel, mint, a esetében, mint a buzgi esetében, mint a buzgi esetében felmerült az, hogy ennek van egy pejoratív tartalma, és talán nem kéne használni, de mégis a köznyelv, és, és az a csoport, amelyik, amelyiknek a véleménye ebbe a kérdésben a leginkább autentikus, tehát a cigányságnak a véleménye az volt, hogy nem kell, eh, nem kell feltétlenül a, de, de ezt a romázást. Olyat, Róma, de én már hallottam olyat, hogy Roma önkormányzat, bizony. Ja, és, és roma parlament. egy roma parlament, hogy van, van, roma parlament, használjuk ezt. Tehát, hogy ez mondjuk én rajtuk meg, már nincs kül... támadási felület ilyen módon, módon. Ez arra. már pont ezt jelenti. Nincsenek nem, én, ezek én, a fogalmi... Én, én... Nézd, ő, ez, ez, ez, egy, ez egy megosztott kérdés valószínűleg a cigányságon belül is. A buzi szó az nem egy megosztott kérdés. A a búzi, nem, nem ez van egy van kifejezetten már. primitív már. és pejoratív már. tartalmi szó. Már. Már ennyi már András egy pillanatra. De hát a cigány szó az egy, a, cig, a, a cigányoknak egy részét sérti, a másikat meg nem. Tehát mivel megosztott, ezért használjuk nyugodtan a cigány szó, maximum csak a cigányoknak a felét alázzuk meg vele. De a buziknak mindegyikét megalázzuk a buzi szóval, szóval azt ne használjuk. Tehát ezt mondod, nem arról van szó, ha csak egyetlen egy rom, a is sért a cigány szó? Akkor már ne használjuk? Pusztán azért, mert a romák másik felét nem sért. Az Akkor vele jel. szemben én nem nyert az a szó, hogy cigány. Hm? Az Nézzed, nézd, én különben nem tapasztalom azt, hogy, hogy a cigányságon belül mondjuk olyan különösebben nagy erők dolgoznának a, a, a cigányszó eltüntetésén. Valóban be akarják hozni a romát, de semmiképpen sem ellenségesek a cigányszóval szemben a a meleg társadalom meg kifejezetten ellenséges és kifejezetten érzékeny a ratyi és a buzi szavakkal szemben. És aki, aki ezt nem veszi tudomásul, az, az, az meg, meggyőződésem szerint egy alapvetően intoleráns és érzékeny. Tehát el ember. kell fogadnunk ezeket az energiákat, amit a buzi áraszt bele a társadalomba, be ezek a női energiáknak a túlfokozottsága, ahol nagyon könnyen megsértődünk. Ja, Egyébként más, egy kicsit egy exhibicionisták is vagy, és kérdés. már ilyen kurva szerűen kimegyek színdarabot játszani. Én itt vagyok, és a nagyon fontos. Inkább már. Írja a Hol hangzott el először a buzi szó? Szóval ezt tudja valaki, tudjuk? Atko ezt. a 30, 30 Hol hangzott el először a szó buzi? Amikor összeomlik a tőzsde, amikor az infláció háromszámjegyű, amikor kifagy az olaja a benzinkutakból, amikor már nincs semény, a halálbiztos pont a tökéletes befektetés. Apokalipszis erté. Ne feledje, a részvények rövid lejáratúak. Jegyezzen apokalipszis részvényt. Gondoljon a holnapra, mert közeleg. Csuti írt nekünk egy tanulságos SMS-t, ha nem eligazít majd bennünket. Meleg vagyok, melegek közt én is buzizom, de hetero oldalról nehéz eldönteni, hogy a buzizó csak így szegmentálja a társadalmat, vagy így jelzi, hogy más körülmények között összeverne. Munkahelyen para hallgatni néha, de hát ez ilyen. Tehát Arról van szó, hogy a melegek is használják ezt a kifejezést, hogy buzi. Legalábbis Csuti, aki meleg és SMS író, használja ezt a kifejezést, hogy buzi. Az tény, hogy akik homofóbok, nem hajlamosak. A meleg kifejezést használni, tehát kvázi válogatni, hogy most akkor a meleg kifejezést használják, vagy a buzi kifejezés használják, ők következetesen buziznak. De ez nem jelenti azt, hogy aki a buzi kifejezés használja homofób, sőt, hát maga csúti is használja rendszeresen, bár azt állítja, hogy elsősorban, elsősorban melegeknek a körében használja, tehát belső körben használja, kifelé gondolom, már csak azért sem használja, mert hogy nem is biztos, hogy ez igazán téma. Ez olyasmi, mint a, amikor a, arról beszéltünk, hogy a tömegben benn állsz, ugye, és akkor azonos vagy -e a tömeggel, jogos-e az a felvetése, kívül hogy kívülállnak, hogyha a tömeg tömeggel úgy azonos vagy, vagy pedig egy jelszó mentén mondjuk te esetleg oda sodródsz több másik emberhez. Tehát ez valahogy szét kéne választani, szerintem ha valaki azt mondja, hogy buzi, akkor, akkor, akkor azért, azért illene, tehát őt mögé nézni, hogy az az ember azt miért mondja, hogy mondja. Tehát önmagában az, hogy valaki buzit mond, az még nem jelent semmit, azért nem kell megítélni, mert lehet, hogy egyszerűen csak ezt a szót használja, és kész. Na itt jött egy-egy SMS, azt írja, hogy Hello, mi például a Robihoz hasonló beszédhibás embereket soknak hívjuk. Sért ez téged? Akkor mostantól így lehetne rá hivatkozni, hogy racsnis, Robi. Hm? Amúgy nem vagyok buzi, csak a téma zavar, illetve a hozzáállásod. Tényleg hibás vagyok? Ne hívjatok így, gyerekek, hogy Rocsin is. mi nem ne, szok... ne, de de Mi nem lesz. azt mondtuk, hogy ha a Sanyi mondjuk történetesen a fiúkat szereti, akkor mindenki hívja őt buzis. Ne, világos, hívja. nem azt mondtam, hogy mindenki hívja a buzinak, hanem azt mondtam, hogy ez is egy kifejezés őrájuk vonatkozóan, most érted? Ha, ha, de tényleg, hogyha ott van valaki, aki kinyilvánítja, hogy ne hívj így, mert ez így nekem. Homo a homofóbiá megy, akkor kezd rá... emelkedni, most már hagyjuk abba ezt a homokos név. Ez, ez példaszerű. Németországban, Berlinben, ez a válasz a kérdésedre, amit feltettél. Azt írja, hogy a Buzi egy személynév az Ószövetségi Bibliában, írja a másik SMS író. Ha valaki, kérdezi Pöty, ha valaki se nem buzi, se nem cigány, se nem zsidó, se nem néger, se nem sárka, se nem fogyatékos, Magyarországon hogyan hívnátok? Hát nézd, a többséget azt nem szokás megnevezni. Tehát most miért hivatkozol valaki. Fahim. Te most miért hivatkozol valakire, aki, aki aki tehát mi, mi, hogy, miért nevezed meg a, tehát miért akarod megnevezni azt aki nem cigány vagy hogy akarod megnevezni hogy találkoztam egy se nem cigány, se nem néger se nem sárga se nem fogyatékos se nem buzi emberrel ami nap tehát ilyen nincs ilyen nekem marad valami kék szemű vagy barna szemű hosszú hajú vagy rövid marad marad mi, valamilyen előítélet amit én tudok alkotni róla ami nem tetszik nekem kilógó nem kell, hogy ne, nem tetsz, hát meg tud nevezni más módon is meg lehet nevezni nem nem áriának hívták különben a 30-as években ezt, ezt az lezárta lá csoportot. Aztán én írtam le, észt itt idéppöckírja nekünk. Aztán azt írják, a 70-es, 80-as években divat volt az autós táska, amit a fülénél fogva a csuklójukon hortak a férfiak. Semmi köze nem volt a homoszexualitáshoz, mégis buziknak becézték. Buziaknak becézték. Na nem á. Micsoda hülyeség ez. Jó, az halálgáz volt. A is volt. De jó és a fiatalok között, meg pont akkor hódított az öftársra emlékeztek még. De ez a fajta ami, ami különben kipusztult, és kizárólag az ilyen magyar ilyen különböző hun táskákban él tovább, meg ilyen militari kapott több De ré, régen, hát én emlékszem, a 80-as évek végén ez irtozatos őrület volt, hihetetlen, hihetetlen gagyi. Buzió zene volt, srácok. Mondjátok meg, mi volt ez léci? Hát ez Apollo forforti volt. Szóval... Én úgy gondolom, hogy például a prostituáltakat ebben az országban, az embereknek a többsége, sőt, hát így szinte talán mindenki kurváknak hívja. De azért, mert hogy kurváknak hívsz bizonyos fajta embereket, tehát egy csoportot mondjuk kurváknak nevezel, és az mondjuk adott esetben pejoratív, vagy mondjuk annak is lehetne bélyegezni, attól még nem biztos, hogy össze akarod verni őket, vagy gyűlölöd őket, vagy megbélyegzed őket. Egyszerűen csak ez a nevezék. És én azt gondolom, hogy hogy nagyon kevés olyan ember van, aki ne hívta volna már a prostituáltakat kurváknak, pedig van rá egy csomó más kifejezés. Tehát ott van például az a kifejezés, hogy éjszakai pillangók, vagy, vagy ott van az Öröm a kifejezés, lány. hogy örömlányok, igen. Tehát egy csomó ilyen. És mégis előszeretettel használjuk minnyáján. Gondolom, hogy András te sem vagy kivétel a kurva kifejezést rájuk vonatkozóan. De És ebből az a következtetés, hogy akkor nyugodtan használhatjuk a buzit is. Én meg azt gondolom, hogy amikor ezt mondod, akkor inkább tényleg azon kell elgondolkodni, hogy nem helyesebb ebbe az örömlány vagy a prostituált kifejezést használni. Tehát, hogy kettőnk között az a különbség. Most még hogy nem fogom a szájából kett... azt a kifejezést hallani, hogy kurva, ez ezt jelenti? Lehetséges, hogy figyelni fogok rá de mondom, a logikád, a, a figyelni hmm. fogok ja. rá, nem? Ég, Na, ezt... szem... jó, de szem... Nézle, de rossz, fog, rossz berögzültségek vannak az emberben. Én nem tudom fogadni, hogy a kurva a sértő, és hogy nem szerencsés használni. Biztos, hogy a, azt a szocializációt, amit felszedtem 31 év alatt azokat a szokásokat, azt egyik napra a másikra nem fogom tudni le le levenni, de amikor valaki szóvá teszi nekem a környezetemben, hogy te miért miért használod a kurvát, miért nem tudsz normálisabban, szebben, korrektebből fogalmazni, akkor nem fogok neki esni, hogy és te hányszor buzisztál, és te hányszor cigányoztál, hanem az, azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt a jó szándékot kell inkább keresni az ilyen típusú felvetésekben, és nem azt a logikát követni, amit most te megfogalmazol, mondta, hogy, hogy, hogyha, hogyha valaki ugye használ, nem is tudom mondjuk mondjuk gázüzemű autót, az már ne szavazzon a zöldekre. Mert ő, ő már úgyis belerúgott egyet a természetbe, akkor akkor ne szavazzon a zöld párt. Pedig jó. a két dolog az nem így működik, hanem, hanem pont azért szavazzál a, a zöld pártra, hogy egy idő után ne használja gázüzemű autót. na, ja, ja, ja, jó, és, világos, tiszta ja, sor, csak én a tolerancia bajnokokat nem szeretem. Tehát ha, ha, ha álljon elén valaki, akit sért ez a dolog, és akkor én, én fogom látni működésében, érted? működésében a diszkriminációt, és akkor az engem azért rám hatni fog, az engem meg fog győzni. De ne a propaganda legyen az. Valami, valami egyáltalán nem érintett embernek a szájából, amivel engem meggyőzzenek. Érted? Uztán erről beszélek. amit az Andris mond nagyon pontos, az a mindenfajta előítélet és a saját rossz beidegződéseim elleni küzdelem, folytatható, elérhetem, hogy más hogyan fog beszélni én is. Egy társadalomtól is elvárható, akár hogy levetközze az előítéleteit, ami szocializációnk úgy szintén egy ilyen kommunista világból, ráadásul nem is igazi kommunizmus, hanem egy diktatúrából, tehát az előítéletek sokaságait kaptuk az arcunkba egész ö, ö, fenn, gyerekkorunkban eznek ez vagyunk most a tovább hagyományozódai. Hogyha, hogyha, hogyha ez az örökös, örök, öröklése ezeknek az előítéleteknek levetközhető, akkor vetkőzzük le. Figyeljünk oda rá, hogy ne használjuk a kurvát. Egyébként valóban a buzi, a kurva, akár még a prostituált is már nem azt jelenti, amit most mi gondolunk, hanem valóban káromkodások, és a politikusok elkurvultak, prostituálizálódik a piaci szektor és a rohadt búzik, pedig hazudnak. És dőlnek a melegre. Uh -huh. Úgyhogy nem azt jelenti, amit. Na, a melegek is dőlnek. Ön, azt írja az SMS író, hogy jó, de azt azért nem mondjuk, hogy az éjszakai pillangó anyádat. Ezt egy, he <gül> <gül> ezt egy, ezt egy hetero nő írja nekünk. És úgy, ér, úgy érezzük, hogy valamelyest mégiscsak a normalitást védelmezi, egy káromkodás mellett emelt szót. De korrupt örömlányt. Ja. <gül> e, e, Robi, élnek Magyarországon meleg névvel emberek. Szerinted ők körülnek a meleg szó homokos buzi jelentésének? Kérdezi Szabolcs. E, tőled kérdezi, ne nézzél rám. Ne, ne, ne, nekem, nekem, nekem ezzel nincsen, nincsen dolgom. Tehát, hogy valakinek annyi, annyi szerencsétlen sorsú uh, sorsú nevű ember van. Mondjuk. So, sok szerencsétlen sorsú no, ember van. Nómer, azt szokták mondani. Ami tudjuk, hogy nem igaz... Uh, Biztos, hogy, hogy poinkodásra okot adó dolog, hogyha valakit mondjuk melekkárolynak hívnak, biztos, hogy ő ennek sokszor nem örül De különösen buzi, az odában. A vezetéknevű ember is egyébként. Azt sem örül ennek, de, de, de, egyébként, hogy de most ez ok arra, hogy a meleg ne használjuk. Nem, nem, nem, használjuk a melegsót, Én nem is arról beszéltem, hogy használjuk, hogy ne használjuk de, a azért... hanem, hogy tiltsuk-e a buzi szót, érted? Itt erről volt szó. De itt írja minden esetre az SMS író, hogy, nem, hogy, hogy ha a ciki, a ciki rózsaszín pólómat felveszem, akkor az buzis vagy meleges? Kérdezi hmm. az SMS író. 80-as évek. és divatos. 80-as évek, igen. Elbuzult társadalmak, ugye a 70-es évek kiábrándultsága után a, a nagy hippi mozgalmak kiábrándultak 10 év alatt a droghatása. Nem, globálisan felmelegedett társadalom. És globálisan felmelegedett 80 es évek az egész. Igen. Szemén. Szóval ismered a, ismeritek azt a szót, hogy farizeus? Kérdezi az SMS író. Hát mintha rém lenne valami. Igen, azt hiszem rád vonatkozik. <síns> <síns> bogírja. Meleg és homokos de, szabad. De, jó, de ez, ez már végképe. Azt gondolom, rád <laughs> tehát, hát az hogy hát vonatkozik. Tehát, ez a kis beszólás, de, de most komolyan... És <laughs> tén, a tén szóval a tényleg ezen mó... a színvonalon szeretnél kommunikálni, Já, tehát, de, hogy felolgatosod. Szerinted rám vonatkozik? Én a, nekem ez egy de... tippem. Szabad, szabad közölném a hallgatókkal azt a tippet, hogy én... Nézed, a farizeus az azt jelenti, hogy írás tudó. A farizeust a bibliai jelentésben a kifeje... A buszimák jelent. A jelent azokra használják és, és hogyha egy szó tartunk, akkor ugye te azt vallod, hogy a legelső értelmezés az irányadó azt jelenti, hogy írás tudó, azt jelenti, hogy művelt a szellem arisztokratája most, hogyha az te, az te, az te, te te, te azt gondolod, hogy ez rám vonatkozik akkor szerintem nem kopogtatsz nem rossz ajtó, nem köszönöm, köszönöm meg köszönöm mert nézed, köszönöm, köszönöm, meg az köszönöm a szüleimnek, köszönöm, köszönöm nagyon sok mindennek a tanáraimnak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy én egy művelt mm. széles látókörű ember az, te, te igazából, te igazából csak visszahúzol ezzel az. Nem, nem látom a kezedben az Oscar-díjat. Mi van az írástudok tudod Az, az Oscar-díjat azt nem intellektuális teljesítményre adják, kedves Robert, de hogyha elvégzelnéhány iskolát, akkor ezzel is tisztában leszel. Hát, Nobel-díj azt szereted volna én... Ebből jó, jötték ki. A Ügye, szüle! Ügyes, fiú! A hát, jó beszél a gyerek. Hát mondtam én mindig, hogy itt a stúdióban a helye, han még nem jön, gyakrabban ide hozzánk közény. halló Haló, haló! Sziasztok! Hello. A szó az eredeti jelentése úgy hangzott, hogy Buzeránte németül, például. És az olaszból vették át, és mivel mi magyarok német nyelvterületen voltunk, tehát az osztrák-magyar területén a szlovákok is ugyanígy mondják, a horvátok, stb. Tehát megértik ezt a szót, hogy buzerante, Ennek a rövidítése a nagyvárosi vittes, valamint hogy nadrákból naci, meg okéból oxi, stb. Így betű lett a vége, hogy Buzi rövidítve, de valójában Buzeránt? Buzeráns. Magyarul Buzeráns, olaszul, meg tudom, több nyelven is. Buzeránt. Tehát csak ez a jelentése. Az, hogy később kapott valamilyen más pejoratív jelzőt is, mert a nagy többség nem az volt, és a kisebbséget próbálta magába kivetni, s ez már más kérdés, de a végeredményben innen ered. Tehát az egész monarhiában így mondták. Uh -huh. És eredetileg buzeráns ez a szó jelentése csak rövidítve és viccesen így nagyvárososan rövidítve, íjre végződik. Egyébként a... Andrésnak elent kell, hogy mondja pont, te Robi, aki múltkor beszéltél a múltkori adásban egy homoszexuális fiúval, uh -huh. ő mondta, hogy a buzik azok, akik táncolnak a kamionba, ő meg meleg. Tehát ő mondta, ő is, ő maga is az, de ő így nevezi azokat, akik táncolnak a kamionba. Tehát feltűnést kell tenni. Aha, ez viszont azt jelenti, hogy ő is használja ezt a kifejezést. Ő se írta ki a szótárból. Azt mondom, hogy semmi kivetni volt, nem talál benne, csak ő... Ő ezt másra használja. De nekem ki kell húznom a szótárból András szerint, mert, mert ő úgy gondolja heteróként, hogy nekem ezt nem kéne használnom. Bár most így a utolsó napokra visszatekintve két meleg hallgató is volt, amelyik elmondta, hogy ő személy szerint használja ezt a kifejezést, de nekem Várj, nem az egy, Egyik elmondta, hogy, hogy melegek között használjad, és hogyha, hogyha kintről hallja, akkor ez rossz érzést kell benne. Nem, nem de... tudja eldönteni, nem tudja pontosan eldönteni. Ne, nem, nem, nem tudja eldönteni, hogy... Hogy, ez, hogy ez az intoleranciának, vagy, vagy pusztán csak ugye a, a közbeszédnek az eredménye. Ezért mondom, szerintem egyszerűbb, hogyha meleget használunk, mert akkor ilyen dilemmákat nem okozunk a, a meleg polgártársainknak. A másik ember meg azt mondta, hogy ő nem tartja magát, ő kikértte magának, hogy ő buzgi lenne, ő azt mondta, hogy ő meleg. És erre te azt mondod, hogy hey, jó, például ő, ő is használja, akkor végül is rendben van nem. Hát használjuk más melegekre, más melegekre használják. A, használja a, me melege, a, a melegek egy szubkultúrájára használja. Igen, tehát használja jó. bizonyos melegekre azt, de, hogy. De, de ő, de ő, ő nem tartja magát buzinak, miközben te buzinak nem. Nem, nem, nem. de nem, tehát hogy akkor megvold a kifejezést, hogy magára nem, magára nem saját magára, hanem más. Hanem egy szubkultúrára, hanem egy szubkultúrára használja. De de azt mondta, hogy én sele használhatom. te azt mondtad, hogy én azt a kifejezést, hogy buzi ne használjam. Így neken, van. Nem kéne. Holoszexuális? Nem kéne. Az, cs csak cs ezt a két példát. De, ne ne... Kéne. de András, csak egy példát. Szerintem, szerint, szerint szerint szerintem neki, se kéne, szerint szerint neki is se kéne. De ki akar doktatni őt, aki homoszexuális, hogy milyen kifejezéseket használjon a homoszexuálisokra vonatkozva, ugye? Most már itt tartunk heteróként, idáig mész, ugye? Szerintem az, az, hogy az ember, tehát hogy az nem, nem identitás kérdése, hogy az ember a jó ízlésének meg tud-e felelni, vagy nem. nem. Nem attól függ, hogy én fiúkat vagy lányokat szeretek, vagy azokkal töltöm az éjszakáimat, hogy bizonyos ízlésbeli kérdésekről tudok-e véleményt, tudok -e véleményt alkotni. A két dolog az nem függ össze. Az apokalipszi utazási ajánlata. Favágó túra az Amazonashoz. Rúgjon egyet ön is a hadoklóföld földanyába. Semmivel sem összehasonlítható élmény. Egy bolygó halátusája csak itt és csak most. Ha nem jelentkezik, örökre lemarad. Buzi, homokos, homokvihar, meleg, stb. stb. egyet jelent, írja az SMS író. Azt számít, milyen szövegkörnyezetben használom mint ahogy tegezve is meg tudom adni a tiszteletet, és magázva is el tudok valakit küldeni a francba. Na ez, az SMS, ez pontosan összefoglalta azt, amit én gondolok egyébként. Hogy nem a szavak a hibásak, és nem a szavak a bűnösök, és nem a szavakra kell terhelni a saját bűntudatunkat. Hát ez egy bizony, nagyon nagy részt homofób társadalom. De kell találni egy bűnbakot a saját homofóbiánkért. És szavakat találunk. Szavakat találunk, akiket bűnösöknek kiálthatunk ki magunk helyett, ezeket a szavakat gettókba zárjuk, és ilyen módon megtisztultunk, levett a bűnünket. Nem mi voltunk a hibásak, nem mi voltunk a bűnösek, akik a buzi szót következetesen feltöltöttük egy pejoratív tartalommal. A buzi szó a hibás, és száműztük a szót, és, me és megszűnt a homofóbia. Most már meg lehet egyszerű módon, egyszerűen, pofon egyszerűen különböztetni a homofóbot a nem homofóbtól. ki használja a buzi szót, ki használja a meleg szót. Ilyen egyszerű. Ugye? Ilyen egyszerű. Én meg azt mondom, hogy ne az egyszerű megoldásokhoz próbáljunk meg relációkat találni, hanem figyeljünk arra, amit mondunk. Na, kifejezésekből éljünk, na, kifejezések által határozzuk meg magunkat, hanem figyeljünk a tartalomra. Ne azt figyeld, hogy buzit mond vagy meleget, hanem, hogy mit mond a buzikról, illetve mit mond a melegekről. Milyen szövegkörnyezetben használja, milyen indulatot, milyen értelmezést rendel hozzá ezekhez a szavakhoz. Hát csak ez számít, nem? Nem ez a fontos? Őszintén szólva. Aztán még itt jó pár másik SMS. Nem értem, most akkor az egyik buzi meleg, a másik meleg buzi. Ezt nem értem, ezt az SMS-t meg én nem értem. Melegek buzíznak egymás közt, ha a buzi a ledérebb homokos jelzője. Viszont nálunk heteróknál minden nő kurva. De odarakott egy smiley a végére. Én azt nem tudom, hogy miért ilyen általános a homofóbia. A társadalomban. Miért ilyen mértékű a megvetése a melegeknek? És én nekem mondjuk meggyőződésem az, hogy mindenfajta gyűlöletnek a hátterében a félelem áll. Szerintem nem létezik gyűlölet félelem nélkül. Szerintem az alapvető érzés az a félelem, a gyűlölet pedig már ennek a kivetített, ennek a, a kiprojektált változata. Tehát, hogy az alapból a félelem van, van meg. Most az a kérdés, hogy mitől félünk? Hogy vajon amikor megbélyegezzük a homoszexuálisokat, akkor nem a nők iránti megvetésünk nyer-e a legtöbb esetben ö, kifejezést, mert hogy így igazából a nő, a nő az... Ö, a nőt, az emberek, a férfiak többsége ebben a jogú társadalomban bizony sok tekintetben kevesebnek vagy alacsonyabb rendűnek érzi, mint saját magát. De hát megvan a társadalmi funkciója. Ugye a konyhában van a helye, ugye az ő dolga a család, a biztos háttér a férfinak, hogy a férfi kibontakoztathassa magát, megvalósíthassa magát. Hát ez a nőnek a szerepe. Csak hogy ö, hát így... Megvan a szerepe a társadalomban, igazából szükség van nőkre, de hát igazából a férfiak eszközei nagyon sok vonatkozásban. De mi a helyzet akkor, hogyha egy sokkal többre hivatott, a természet által sokkal többre hivatott entitás sajátítja el ezt a, ezeket a női vonásokat, ezeket a női principiumokat, abban az esetben beszélünk buzikról, ugye, vagy melegekről. Én azt gondolom, hogy a férfiakban a ki nem bontakozott férfiasságot vetik meg és gyűlölik, vagy leginkább félik a férfiak, más férfiak, és ezáltal válnak homofóbokká. Tehát arról van szó, hogy ők így igazából a nőt azt hogy mondjam, használják, a férfit tisztelik de mit tegyenek azzal a férfival, aki férfi lenne, de nem tudják tisztelni, mert nincsen meg benne az a férfiasság, és egyfajta megvetést kéne, hogy érezzenek, érezzenek iránta, amihez általában az esetek többségében, mint a nők esetében, szexuális vágytársul, de a férfiak esetében ezt nem tudják érezni, tehát valamiféle gyöngétséget kéne érezni, de azt képtelenek, valamiféle tiszteletet kéne érezni, de azt is képtelenek, és ezért aztán bennük ez az egész érzés egy zavart okoz. Zavarba, zavarba esnek, és gyűlölik ezt a zavart, gyűlölik ezt a zavarodottságot, nem tudnak hogyan viszonyulni, és az egészet a legegyszerűbb módon agresszióba vezérlik, és így ilyen, ilyen módon vezetik le. Ne legyen. Na, nekem, nekem személy szerint ez egyfajta megfejtése mer a homofóbiára, aztán reagáljatok, ha gondoljátok itt a stúdióban, illetve a 3881-es SMS számon. Tehát, Robi, egyrészt erről van szó, másrészt, tehát, hogy az előítéletekről, egyáltalán ez egy előítéletes társadalom. Hozzáfűzném azt is, hogy az, amiben pedig most vagyunk, a vágyak kielégítéséről szólt, tehát mindenfajta vágy kielégítő társadalom, fogyasztói kultúra alakult ki. Ennek a, ezeknek a vágyaknak a 16 éve ismerjük lassan a vágyainkat, meg önmagunkat is kevésbé. Ennek az egyik sarokpontja, kulturálisan se vagyunk rá felkészülve, nem úgy szocializáltak minket, egy errejtett társadalom, a buzi társadalom, vagy a meleg társadalom homályos feltételezésünk van arról, hogy ez miért alakul ki, hogy biológiai vagy egyéb háttere van. Miközben, amiről te beszélsz, ugye minden embernek van valóban ugye megértés a nők felé, van egy női oldala. Azok a kultúrák, ahol a, a, a melegek vagy a buzik egy kicsit nyíltabban tudtak működni, vagy nagyon magas fokokon irányította azt a, a, a társadalom magasabb szinterein is jelen volt. A szenátusban, vagy a görögöknél vagy a reneszáns során, a középkorban is el tudom képzelni, hogy a, a, a kolostorokban, vagy milyen rétegekben, akkor ott ebből pozitív energiák tudtak felszabadulni, nagy kulturális eredményeket Értel maga a társadalom, tehát a reneszánsz, a görög kultúra és a római kultúra is ö, ö, csodálatos ö, eredményei voltak ezeknek a női energiáknak a férfiakban felerősítése, felerősödése, de én a mai világban valóban azért látom nem problémának, mert más prioritások vannak, más jellegű problémáink is vannak, a vágyainkkal pedig úgy, ahogy van le kéne számolni, és ez az egyik legmélyebb vágyunk, a libidó, szintjén kifejezhető vágyunk, nem kocsit veszünk, nem, nem tudom valamilyen hanem valamilyen szexuális, libidós vágy kielégítése, tehát a, ha én most leülök és zabálok és kefélek egész nap, akkor egy ilyen vegetatív, élvezeti szinten vagyok. Ez, ez a fajta vágykielégítés egy olyan helyzetben, ahol, ahol, ahol, ahol éppen globális felegedés van, ahol az ipar előre és és fogja fejleszteni Kínát és Indiát és megállíthatatlanul döglünk bele, ott, ott most az ilyen vágyakkal gyorsan szembe kell nézni, gyorsan meg kell ismerni őket, köszönöm, viszlát, nem kell vele annyit foglalkozni, Ö, nem kell félni tőle, senkinek nem kell félni a buziktól, senkinek nem kell félni attól, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy őt is majd akkor sörös fogják dobálni, ezért most ő ezt gyorsan megelőzi. Ö, tehát nem, nincs egy ilyen megelőző funkció lényege. elő fog bukkanni egy csomó ember, biztosan, vagy az a társadalom rejtett marad, és akkor akkor, akkor se kell tőle félni, nem irányítja mi világunkat olyan erővel. Hát igen, az ez, ezeknek a feminin erőknek, vagy ö, tulajdonságoknak ezeknek nem. Tehát, hogy, hogy mondjam, ezek, ezek igenis képesek egy férfiban ö, felerősíteni, mondjuk az alkotó készséget. Adjuk és... a művészekre. Hát ja, de, de hogy ezért feltétlenül nem kell búzinak mondhatom, <gül> vagy homokosnak lenni, tehát hogy, hogy attól még szerintem egy, egy férfi lehet mit tudom én, fordozhat magában feminin jegyeket, lehet érzékeny, lehet, lehet gyengét, stb. Tehát nem, nekem igazából az a viszonyom ezzel az egész kérdésre, én nem érzem azt, hogy én félnék, vagy, vagy írtóznék, vagy homofób lennék, egyszerűen csak azt érzem, hogy amikor, amikor ezt az arcomba tolják, mondjuk egy felvonulással ezt a magát az érzést, akkor én így csöndbe szeretnék így meghúzódni, és hagy legyen egy olyan véleményem, hogy én nem értem annyira, hogy miért. Értem, én értem, hogy ez itt van ezer évek óta, tényleg komolyan mondom, hogy teljes melszélséggel tolerálom ezt a dolgot. De hogy így ennyi. Tehát, hogy ennél tovább, én már nem, akar, én nem akarok az így, így. Tehát, amit végül te mondtál, hogy itt más dolgokról is szó lehetne, sokkal fontosabbakról, akár ebben a, hú, már hú. két órában. De ezt én már mondtam, persze. Szóval. Most. <kül> Úgyhogy igazából én, én, én csak ennyit. Hát az, em az emberi kreativitás az szerintem nem feltétlenül kö kötendő össze azzal, hú. hogy a. Na no, igen, a szerintem, szerintem alapvetően, tehát hogy azért bizonyos gondolatokat vagy szavakat tisztázunk, tehát mit jelent az a részedről, hogy te tolerálod azt, hogy ők mások? Hát szerintem önmagában ez a ez a hát el, mert elvál, Nem, mert Nem, Igen, Tudom, értem, hogy mit akarsz ezzel mondani, de attól, ezt várják el tőlem azok, akik kivonulnak. Ők azért vonalulnak. Ők még a legutolsó szobában is, aki ücsörög otthon, az is tolerálja őket, és ért, Sőt, én, én, én, én biztos vagyok benne, hogy ezek a gay pride, mert az elnevezéséből is az adódik, hogy, tehát hogy mondjam, ez már egy picit, ők átestek arra, a ló másik oldára, ők már ünneplik magukat. Én azért ott nem tartok, hogy ünnepeljem a, a de homoszexualitást, érted? De, de, de és ezzel én, én nem érzem magam. Agresszívnak. Én nem dobálnám nem őket soha tojással. Sőt, én, én, én engem nagyon is érdekel, hogy ez miért van és milyennek az oka, de, de mondja Dándeles, már látom, hogy feszem. Nem csak tudod, a, me meleg, a meleg felvonulás, a meleg felvonulás az megint egy, egy külön dolog. Tehát, hogy ez a, a, a Magyarországi vagy a világ meleg közösségeinek egy részére jellemző, hogy megtartja, felvonulnak különböző okokból. Magyarországon nagyon sok minden miatt nem szerencsés különben, hogy ezt csinálják, mert, mert ez mondjuk egy. Egy olyan országban, mint mondjuk uh, uh, Hollandia, ahol már, uh, már a, a melegeket elfogadja a társadalom, vagy Franciaország, ahol ugye Párizs polgármestere bevallottan homoszexuális, vagy Olaszország, ahol szintén vannak uh, homoszexuális közszereplők, vannak olyan filmművészek, tehát volt uh, volt, uh, volt, aki meleg, uh, tehát uh, ott, ott el... Ott egy, egy ilyen meleg, egy Gay Pride, az egymilliós nagy ünnepség, egy nagy fesztivállal tud szerveződni Magyarországon ahol ennek az útnak az elején vagyunk, hogy szembenézzünk a homofóbiával, nem a legjobb eszközben, alapvetően provokálja a társadalmat, ahelyett, hogy közelebb hozná a, a társadalmat ehhez a szubkultúrához. De alapvetően ugye arról beszéltünk, hogy mi az oka a homofóbiának. De, én... de jó, de miért a homofó. Tehát én azt nem értem, hogy ez egy kicsit olyan, és ez most egy picit meredek lesz, de ez olyan, hogy pont ugyanolyan, hogy nem arról beszélünk, hogy 2000 éve itt van egy ilyen nagyon érdekes probléma, hogy kisarjadzott egy nemzet valahonnan a közelkeretről, és akkor így teljesen a nyugati civilizációt így így az egész története átszőtte és áthatotta. Nem róluk beszélünk is arról, hogy esetlegesen ugye ez, ez uh, mi a, mi, hogy mondjam, tehát mi a jogos, uh, uh, s, mit tudom én, ha van sérelem, vagy esetleg valami uh, uh, velük szemben, akkor abból mi a jogos, vagy mi a Most nem. nem Persze, de hogy hanem, hanem csak és kizállag antiszemitizmusról van szó. Tehát, hogy miért a, miért a Homofóbiáról beszélünk. Én nem vagyok homof, Tehát, hogy mondjam, mert Ah, tehát valahogy, azt érzem, hogy ezekkel a felvonulásokkal kényszerítik az embert, hogy valahogy ö, valamilyen relációban legyen velük, és hogyha az ember nem szeretne semmilyen relációban lenni velük, akkor már igazából homofób, mint ha te igazából nem vagy jó véleménye, jó nem De rohadtul nem kényszerítenek, tehát nem mentek el a lakásodba, ők felvonultak jó, egy lehet, egyébként csak azért érzem, mert tehát, most már mindenholan erről, erről van. van. Hát, hogy a, és, tehát, hogy erről van szó, ők felvonultak egy köztéren, tehát nem az történt, hogy ők minden tudom, lakásba becsöngettek. Tudom. Tehát nem ez történt. Jó, de azért, a, meg, tenni, ha én sem a spanyol filmeket, mondjuk, akkor akkor kénytelen vagyok minden egyes spanyol filmben. Kénytelen. É. Jó, Nagy. tudom, hogy azért. az Almodováról ne, ne. beszélsz, nem a minden egyes spanyol filmről beszélsz, de kifejezetten Pedro Almodovárnak a filmjeiről beszélsz. Tehát ez jó, a, vannak jó, más spanyol amik ezt a témát feldolgozták. Jó, nézd, Jó, de... Persze, hogy sarkítók, érted? Én csak azt mondom, hogy, hogy igen, ez egy, ez egy trend, ezt a dolgot felvállalni minél nyíltabban, és ez egy jó dolog igazából. De várjál, persze, de várjál, hogy... de várjál, de várjál, várjál már egy pillanat. Tehát arról beszélsz, hogy a melegekkel kapcsolatban semmi másról nem beszélünk, csak és kizárólag a homofóbiáról, holott annyi érdekes vonatkozása van. Például, hogy a prostatát a pénisznek a vége az hogyan izgatja akkor, amikor behatol. Na, hogyha erről lenne szó a melegekkel nem, kapcsolatban, nem, nem, nem, nem. akkor azt. Aztán nem lenne homofóbia. Ez nem provokálna a társadalmat, ugye? Tehát vannak ezek az intim érdekességek egyébként. Főleg, hogy a, a rózsaszín tangához milyen színű izé, milyen színű lábszárvédőt, ilyen bolyhosat, tudod, neonzöldet, vagy inkább orangyzsárgát. Tehát, hogyha ilyenekről beszélnének, mondjuk, akkor szerintetek kisebb mértékű lenne az homofóbia. Ez az érdekes Évek óta egyébként ez mindig a leghevesebb vitákat gányászítja a a beszélgetésekben, mert én azt. Tehát az az érdekes velük kapcsolatban, hogy. Hogy, hogy alapvetően ugye végülis a, a, a természetüknél fogva, meg a beállítottságunknál fogva ellenem ennek az embernek az egyik legalapvető ösztönének, ugye elszokták szokták így, de és ez egy, és ez nem, minő, nem, nem minősítem ezzel őket, hanem, ez, hanem mire ellenem. gondolsz? De miről hát, van hogy nem szó, szó, itt ő... a vágy kielégítése, ami már csak a előtérben van, sem másról nem szól, mint hogy kielégítsem a, a pillanatnyi élvezeti vágyahozus ja. kielégítése, de hát és, és, emberi, csak a szexualitás Milyen alibidó. Alap, ne, Milyen bizt... alapvető emberi de a faj fenntartó, őstől, de hogy ez lehet ez egy, tehát ez figyelj, ez lehet ez egy. Szerinti? normális dolog a természetben. Tehát Mindenkik ezen nincs tűnik, egyébként csak, lesz buzzió. csak, csak no, úgy a mi? mi az, hogy normális vagy nem normális? Tehát ez kihatározza meg. Hát, Tehát ez milyen, eh, mik a normák, ami, amik alapján? Tehát hogy írsz egy könyvet, aminek az a címe, hogy normák. Amit beleírsz a könyvbe, az normális, amit kihagysz a könyvből, az abnormális. Nem jó érzé, hát, hogy ezeket mi írjuk? Nem, nem, nem. Annak tükrében normális vagy nem igazad van egyébként, annak tükrében mondtam azt, hogy normális, hogy mondjuk én úgy gondolom, egy végsősoron dönteni kell, akkor, akkor, akkor én élet, igen, lő vagyok. A világot úgy, kép, úgy képzelem el, hogy, hogy a teremtés az valós. A teremtés azért történt meg, hogy az élet legyen, ne azért, hogy ne legyen. Azért van a világ. De tényleg. De és bocsánat, a vágyak azok nem én vagyok. A vágyak rajta kívül vannak. A vágy nem én vagyok. És ezért a vágyaktól én inkább pedig szeretnék. De megszabadulni, én én mond... és megismerni önmagamat. Amiket én a saját aztán... Én Nem azt mondom, hogy, a... hogy figyelj, nem azt én értem, én értem, én értem. Én értem. Én értem azt, hogy vannak akikben ez a dolog így működik, én csak nem értem, hogy, tehát még azt is értem, hogy hogy élnek, felvonulnak, csak nem a hedonizmus egyik foka, nem a Nekem az a javaslatom, hogy hagyjuk az Andrást beszélni, mert túl pofázuk őt, pedig okosabb hármunknál együttvéve, és sokos dolgokat is nekünk Mondani, hogy ha De ez nincsen így. Urvára így van. De de de megem. így van. Ez a pillangóra. Nem, én. De most tényleg lehet beszélni, csak nem tudom, hogy most miről beszélgessünk a, a homofóbiának az okáról kezdtél el beszélni, mert aztán belét folytottuk a szót. De, de nem, mert ez egy tökéletes felvetés, és szerintem legalább annyira jogos, hogy erről beszéljünk, hogy, hogy, hogy egy ala, alapvető természeti ösztönnál megy szembe a homoszexuális, vagy a homoszexualitás. Tehát, hogy... Egyrésztről azt gondolom, hogy amíg ez téged nem bánt, amíg nem a teánuszot kerül ezáltal veszélybe, addig alapvetően nincsen között hozzá, hogy egy alapvető természeti törvényel megy Ha most megnézzük azt a haláltáncot, amiben a globális világ vonaglik, és hogyan pusztítjuk el magunkat, hát ugye, ha valami a legfontosabb ösztöne a túlélési ösztön, és mégis egy egész civilizáció, vagy civilizációk dolgoznak azon, hogy ezt a túlélési ösztön semmibe veszik. Hozzá, te, hozzátéve, de te kritikus hogy ezzel hozzá hezz azt, hogy a túlnépesedés a legnagyobb veszély ami jelenleg fenyegeti a társadalmat. Nem robi, hát, nem robi. Nem reg hát hát, túl... az, az energiafogyasztásnak ez a jelelenleg. Nem, de nem mérnéke. ez a probléma, ez a lényeg mindig ebben a szempontban, Ez a túlnépesedés miatt van. túl a föld, az energiafelhasználás és az energiatermelésnek lehetne, biológiailag környezetbarát módszereit használni, és tudjuk, hogy mi ezek, és tudnánk használni, akkor ez a föld eltart minket. Városokban tömörülünk tömörülünk közben pedig kurva területek üresek, nem tudom kié, magánterület, kizsák mondjuk egymást, itt azok a problémák, nem, nincs túlnépesedés, itt az eszköz használata van a probléma. Elképesztő eszméletlen túlnépesedés van, gondolj már, már bele Tamás, hogy mit mondasz, csak egy picit figyeljél rám, létszíves, jó? Az emberiség története során, az emberiség első 25 ezer éve, éve alatt, az emberiségnek a létszáma az mondjuk eljutott pár tízezerről kettő milliárdra. Az utolsó az utolsó 80 év alatt, azt mondom, sőt inkább azt mondanám, hogy az utolsó 60 év alatt 2 milliárdról 6 milliárd 300 millióra emelkedett. Na ez de pontosan a... olyan, mintha azt mondanám, hogy nekem az a problémám otthon, hogy Tehát, nincs elég pénzem. Nem, nem, sok a gyerek. Kinyúrom az egyiket. Eleg. Ja, most már jobb. De, de nem erről van szó a föld. Egy eltartja egy az emberiséget, és olyan az eszközhasználatunk, az életmódunk, hogy városokban élünk. Ha kikajakozok a Tiszán vagy a Dunán, oda belekerülök de, a természetben, nincs Úristen, sok ember. Úristen, az iparral van probléma, és a városban való élet. Ott zsúfolt egymás fölött lakunk, miközben elférnénk. Az az igazi antiglobalista, aki kimegy vidékre, ott él, csöndben bicilivel jár. És nem tüntető Nike-ban. Ha, ha ezt az életmódot választanánk, nem a városokban élnénk, ha az eszköz energiafelhasználásunk, energiatermelésünk, jobb környezetbarát lenne, és van rá módszer, mondom, akkor nem lenne kérdés ez a sok dolog, és 10, 20 és 30 milliárd ember békében jól elélne a Földöt. Kíváncsi hogy mi a véleményetek. Mert 30 milliárd ember szerintem még elképzelhető egy jó, egy más életmód, egy más struktúráltságú társadalmak mellett? Akkor megint váltsunk témát, nem képzelhető el, tehát hogy egész egyszerűen lehet bármit, mint te azt mondod, hogy megoldhatja más, hogy az emberiség azért pillanatnyilag nem látszanak azok a találmányok, amivel meg lehetne oldani. Ezzel a mai termelési szisémával tudja a föld körülbelül ezt a 6-7 milliárd embert eltartani, úgyhogy hogy, nagy gazdaságok vannak, úgyhogy a létező legjobb. Nem tudja, nem tudja eltartani, sőt, öli, tehát azt pont az derült ki, hogy ez a, mit kapitalista diktatúrának hívok én. Ez a, ez a társadalom ezekkel a paradigmákkal pusztulásba dől és nem azzal van probléma, hogy hányan vagyunk, meg hogy hogyan vagyunk, hanem azzal van probléma, ahogyan élünk, ahogyan ezt a rendszer működik. A, az iparral van probléma, az energiafelhasználással, az energia megtervelésére. A homofóbiáról, mert tisztelegnünk kell a globális felmelegedés előtt. Ennek szenteltük ezt az adást, és nem fogom engedni, hogy letérjünk erről az útról. Az Ánusz útjáról. Tessék! de hol tartottunk? Nekem a homofóbiával a cunamira jut eszembe. Ott transvestita tájföldi fiúkat átalakítanak lánynak, mi nyugatiak, angolok oda megyünk buzulni, és borzalmas. És jó, hogy hát ez a, ez a, ez a pici apokalipszis, hogy jön a cunám és elmossa, mert ez már túl nagy fertő. A pedofíliát, meg a pedofíliát, meg a homoszexualitást olyan erőkkel mosod össze egyébként. Ott már 30 éves éve. transzvesztiták is vannak, jó. tehát nem erről szól ez a történet, jó, hanem hogy a kizsákmányolásának a. Jó. én ide akarom vissza de ez van. De mindegy én csak a, azért hoztam szóba, hogy az ember nagyon sok kvázi darwinista ösztönt felülír az életében. A, az, hogy, az, hogy a, a fajfenntartás vagy a szexualitás az mennyire természetes ösztön, mondjuk erről sokat lehetne vitatkozni, Körülbelül 2 300 állatfaj van, amiről kimutatták, hogy... hogy Létezik a homoszexuális Na, abszolút, kapcsolat, és, is és lé el. létezik hosszú távú monogám homoszexuális kapcsolat is külön, különböző csimpánzfajoknál. Tehát, hogy, hogy szerintem az alapvető ösztön, a szexualitásnak az ösztöne az az, amit nem képes az ember felülírni, minden más ösztön felül tud írni, hogyha egyáltalán létezik. Ez a fajfenntartás, meg igazából szerintem a szexualitásnak egy származéka, hogy, hogy ennek köszönhetően ugye gyerekek jönnek létre. Nem gondolom, hogy bárkit, bármilyen embertársunkat el lehet ítélni. Az, Azért, mert, tehát a fajfenntartás szavára hivatkozva el lehet ítélni, mert ilyen alapon azt lehet mondani, hogy akkor ne csak a homoszexuálisokat ítéljük, el de, de ítéljük el, de ítéljük el keményen azokat, akik egy vagy két gyereket vállalnak, hát jó, mondjuk akik kettőt nem, de akik csak egy gyereket vállalnak, azokat ítéljük el, hiszen nem, ők nem is. A ő... Hát nem reprodukálják, és alapvetően ugye a fejlődés lenne azért a cél. Tehát a darwinista cél azért csak a fejlődés lenne. Tehát, hogy minimum három utód, minimum három utód, és azon az alapon amit te most kifejtettél, tehát hogy az, az, az, a, az a hozzállás amit te kifejtettél a homoszexuálisokkal kapcsolatban, azt tovább lehet, vinni egészen odáig, hogy minden olyan e, magyar párt, akinek nincsen két gyereke, azt ugyanilyen megvetésben lehetne részesíteni, amit én nem gondolok, hogy helyes, lenne, de szerintem... fel egy bocsánat, de én nem megvetésben részesítem. Egyébként én például a szinglésseget ugyanúgy értetlen, értetlen. Tehát figyelj, az, hogy de hogy mondjam, itt nem csak az a kategória, hogy megvetem, vagy Éltetem, hanem, hanem, hanem, hanem, tehát most hogy mondjam, én, mert ha azt mondom, hogy tolerálom, vagy vagy elviselem, akkor azzal megkérdezett, hogy én hogy jövök ahhoz, hogy én toleráljam őket, Igen. mikor elnézek, el mert ugye ha te, te, te ezt hálószobádba csinálják, akkor én elfogadom, hogy a tolerálom. Jó, most akkor nagyon egy figyelj közelebb ez. És, és plusz az nyúlni. is egy ösztön, tehát valóban ez is egy ösztönnek a kielégítéshez, ez nem nem nem jó. egy nem jó, hát az ember, ugye alfelem bízik abba, az ember bízik abba, hogy mit hogyha ha gyermeked van és a társadalomban így hogy után belefolyik és részt vesz benne, akkor, akkor mondjuk a társadalom, úgy, úgy, tehát érted, bíznunk kéne abba, hogy, hogy hogy mondjam, jó helyen van. Azt kéne, de... De, tehát azt kéne megérteni, hogy, a termi, hogy az a tény, hogy természetes, hogy mi a természetes, mi a természetszerű. Érted? Azt a lét legitimálja. Okay. Nem, nem jó, de rád, azért Viktor, jól, jó, De azért, mert, mert most, így, hét... tehát, ha valami jó. van, az természetes, de azért mert mert mert mert természetesen, mert... termelődött ki, a természet kiforgatta magából. Most ugyanilyen alapon mondhatnák a melegek azt, hogy ők a természetesen. Ki azok, azok. Ne állján, az én nem mondtam, hogy ez nem igaz is. Nem mondtam, hogy nem ugyanígy igaz lenne, hogyha melegek azt mondanák, a melegek azt mondanák, hogy tulajdonképpen a heterótársadalom csak azért létezik, hogy időről időre kitermelje magából a buzikat. A Tehát, hogy érted, hogy valójában a heterók azok csak azért élnek és születnek, és újabb és újabb generációk csak azért szaporodnak, és csak azért termelik újra a saját magukat, hogy fenntartsák egy, áll egy állandó szintjét, mennyiségi szintjét a homoszexuálisoknak, akik ugye képtelenek szaporodni. Tehát tulajdonképpen az a, a ez egy szimbiózis. Igen, ez egy szimbiózis, a sztorinak tulajdonképpen a célja a homoszexualitás, és az eszköz a heteroszexualitás. Jó nagy lenne, ha ezt mondanák, de legalább akkor állatság az, hogy valójában a normalit a heteroszexualitás, is, akkor az ezen élősködő búzik de, de, de nem, de te minden sarkítod minden ezt ilyen, én nem soha nem használtam ilyen hangnemet ezzel az egészen kapcsolatban. Érted, hogy Persze, hogy értem, de tértettem értettem, másik az abnormális. A... mi van, hogy a... tágítom figyeljet. ezt az egészet oda, hogy a, a az életigellés, illetve az élet nem ellés, hát nem tudom ezt, hogy a kifez nem a, Igen, Na, nem és így gyerekek, én Meg... nem, a cigaretta bánt engem, de egyébként egy élet nem elő, baj és is dohányzunk, tehát lehet, hogy az ösztöneinkbe bele van írva a de, öngyilkosság, a pusztulás, a, a, a, a, a, a láls, a, a, a, a, a, a hedonizmus. És és azt jelent, figyelj, hogyha a túlnépesedésre nyilván akkor most ez alapján a lógika, alapján az a válasz, hogy, hogy, hogy fogjunk el. Tehát akkor, de amit te mondták, de tényleg, de mi, mi, miért nem mondd? A szabályozás az igenis válasz erre. Ez igenis válasz erre egyébként. De akkor köteleznek engem, hogy legyek sportos az az, Tamás, Ez az, Tamás, Tamás, de az egészet baj, nem lehet így, így de, de, de, az mi, az hogy az születés minden... szabályozol, hogy Kínában születés szabályozol, Magyarországon pedig. De Kínában már születés Jól, tudom, történt, nem de kell, akkor... Nem kell nekünk születés szabályozni, ott a legkeményebben születés szabályoznak egyébként. Tényleg az a baj, hogy szinte minden témát Ánúks módjára tágítottunk ki ebben a műsorban, mindentől, mindent mindennel asszociációs viszonyba hoztunk. Én meg csak annyiban reagálnék arra, amit mondtál, hogy 30 milliárd embert elbírna a bolygó, ha 30 milliárd ember élne ezen a bolygón. Hát, és nem városok. És nem városokban élnének, hanem kitelepülnének vidékre, úgy ahogy mondod. Egyetlen állatfaj nem élne már a Földön. Gyakorlatilag az, a természetnek az összes létező írmagvát kírtottuk volna már. Betonon élnénk, és nem létezne, már nem élne. Most élnénk. élünk betonon, nem. és nem. maga a város nem egy a város, nagy szemét Nem igaz, éppen a városi léte az, ami még meg, me, me, megóvja úgy, ahogy a természetet, hogy az emberek a városokban tömörülnek, már az esőerdőket, már a szavannákat, már a tundrákat, a tajgákat réges-régen volna, hogyha nem a városokban. Nem Hát ez nincs idő, igen, ez nekem is lenne. Hát ennyit erről mára. Szervusztok! Meleg, meleg jó kívánságainkkal búcsúzunk tőletek! Az Apokalipszis részvénytársaság már a berekezt ülését, Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledd, hogy szavainkat: szerződj, szervez, szerez, szennyez!